משלי, פרק י"ז טוב פת חרבה ושלווה מבית מלא זבחי ריב, עבד משכיל ימשול בבן מביש, ובתוך אחים יחלוק נחלה, מצרף לכסף וחור לזהב, ובוחן ליבות אדוני, מרה מקשיב על שפת אבן, שקר מזין על לשון אבות. לועג לרש, חרף עושהו, שמח לעד, לא ינקה. עטרת זקנים, בני בנים, ותפארת בנים, אבותם. לא נבל לנבל שפת יתר, אף כי לנדיב שפת שקר. אבן חן השוחת בעיני ועליו, אל כל אשר יפנה, ישכיל. מכסה מבקש אהבה, ושונה ודבר, מפריד אלוף, תחת גערה ומבין, מהכות כסיל מאה. מרי יבקש רע, ומלאך אכזרי ישולח בו. פגוש דוב שקול באיש, ועל כסיל באיוולתו. משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. פותר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש. מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת אדוני גם שניהם. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב עין? בכל עת אוהב הרע, ואח, לצרה ייוולד. אדם חסר לב תוקע כף, אורב ערובה לפני רעהו. אוהב פשע אוהב מצע, מגביה פתחו, מבקש שעבר. עיקש לב לא ימצא טוב, ונהפך בלשונו ייפול ברעה. יולד כסיל לתוגה לו, ולא ישמח אבי נבל. לב שמח ייטיב גאה, ורוח נכאה תייבש גרם. שוחד מחק רשאי ייקח להטות אורחות משפט. את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ. כעס לאביו, בן כסיל, וממר ליולדתו. גם אנוש לצדיק, לא טוב, להכות נדיבים על יושר. חוסך אמריו, יודע דעת, יקר רוח, איש תבונה. גם אוויל מחריש, חכם יחשב, אותם שפתיו, נבון.